Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wa salatu wassalam ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa ala Allahumma fasalli wa ala saydina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى سراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم رب شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من لساننا يفقه قولنا فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخر الآية صلى الله العظيم yang saya muliakan pengerusi surau dan alijatan kuasa tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan haji pan-pan hajah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah malam ini kita bertemu hadirin hadirat walaupun kita berada dalam bulan yang dinamakan Rabiul Akhir tetapi kita tidak melupaukan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut lahirnya pada bulan Rabiul Awal bukan sahaja Rabiul Awal eh? sepanjang masa sepanjang zaman kita disuruh mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman rahmat-Nya Allah taala sekalian maka sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ada nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, nabi Muhammad lah orangnya, rasul yang terbaik sekali itu. Maka itulah kita tidak boleh melupakan Rasulullah ini. Pada zaman Allah Taala sekalian, maka yang paling besar yang akan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita suatu benda yang dipanggil sebagai syafaat. Ha, maka itulah sambut Maulid Nabi ini. Dia ada beberapa S yang kita jangan lupa S, ni. Ha, S ni khadaran khadarat dia pengen eh, keyword ialah antara yang kita tak ada lupa ialah S salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu atau ha, sambut malik Nabi salawat jangan lupa ada ha, itu pun ada orang sudah komplain salawat salawat juga lah yang kita dok menyanyi Berlagu-lagu belagu lagunya perhal dia ada man ada zaman nabi itu semua. Ha, sedap bahasa dia. Ha <laughs> ya, hadirin hadirat yang kita dok belagu-lagu tu. Ha baik, itu yang pertamalah selawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keruoannya jangan kita lupa hadirin hadirat. Ha, di dalam kita berkira-kira dalam ibadat kita ini ialah syafaat nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. syafaat nabi, syafaat ni apa dia? apa yang dipanggil syafa'an hadirin hadirat dalam al-mutohid syafa'an itu dipanggil soal minta sesuatu kepada sesuatu Paham? tak faham? faham kenilah minta sesuatu minta sesuatu melalui sesuatu maka minta kepada sesuatu melalui orang lain mudah beginilah syafaat ini mudah Cerita macam kita dengan ayah kita kan takut nak minta duit dak orang zaman dululah dulu-dulu dak -dulu, kena nak minta duit dengan ayah ni of susah betul ya eh? jadi kita ni kalau nak duit biasa jumpa siapa jumpa mak ah mak dak hang bercakap dengan mak kita beritahu mak kita hang dak kita kata mak tolonglah syafaatkan saya hatilah nama nak minta dengan orang lain tapi kena minta melalui orang lain begitulah kita di akhirat nanti para jemaah dirahmati Allah taala sekalian datang di hadapan Allah taala dengan segala dosa noda macam-macam amal yang sedikit hadirin para jemaah dirahmati Allah taala sekalian pada saat itu manusia nak minta terus kepada Allah taala dia rasa malu dah malulah sebab atas dunia ni lupakan Tuhan atas dunia ni kata Tuhan macam-macam lawan hukum Tuhan terang-terang ha, hadirin hadirat tak reda dengan benda yang Allah tak reda jadi datang akhirat besok dalam serba-serbi salah manusia malu yang bersangatan pada saat itu hadirin hadirat barulah manusia sedar langit tinggi rendah Maka di sana itu manusia mencari suatu benda namanya syafaat. Ha? Kalau begitu siapakah yang boleh beri syafaat? Ha, siapa dia? Ha, ini yang kita kena ha, tanya diri kita persiapan diri kita. Bagaimana nah, rahmat Allah Taala sekalian? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang boleh beri syafaat itu ha, Rasul sebut ada tiga golongan. Dalam suatu hadis Nabi sebut yang boleh bagi syafaat. Tiga golongan. Pertama Al-Anbiya. Ha, golongan Nabi-Nabi Rasul Rasul alaihimu salatu wassalam. Ha, ini golongan pertama yang boleh bagi syafaat. Tapi kalau atas dunia ni sudah tidak ikut Rasulullah. Nabi buat lain, kita buat lain. Nabi guna tak maaf, dipanggil. Ha, tegak benda lain, kita tegakkan kayu yang lain. Hadar-hadarat. Ini yang Nabi sebut leisamina, leisamina, leisamina bukan umat kita, bukan golongan kita, bukan orang kita. Sabda Nabi saw antaranya, sabda Rasulullah leisamina man lamahtambi amri Muslimin. Ha? bukan golongan kita. Sabda Rasulullah orang yang tak ambil pusing hal ehwal orang Islam lain, orang Islam di Zalip. Orang Islam dia nyanyi. Tak kisah dihadirin hadrat. Ini namanya. Kita kena fikir. Tak kena fikir baik itu. Ha, para jaman dan rahmatullah ta'ala sekalian. Ini pertama. Gulungan pertama. Al-Anbiya Nabi-Nabi ini. Hadirin para jaman dan rahmatullah ta'ala sekalian. Maka tiap-tiap Nabi. Akan beri syafaat pada umat mereka masing-masing. Ha, hari ini kita. Umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam keadaan kita mengaku umat Nabi Muhammad pun tidak dipanggil hadirin hadirat Agnus yang menghina Rasulullah menghina orang yang dikasih oleh Rasulullah macam mana Nabi nak bagi nak umat bukankah Rasulullah pernah berpesan la tasubbu ashabi jangan kamu caci maki hina sahabat-sahabat saya siapa sahabat Nabi hadirin hadirat ha? siapa yang sahabat ini sahabat ni Pertama sekali sahabat ni kata para ulama orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Ha? Dia ni hidup zaman Nabi. Di hayat Nabi SAW. Yang kedua. Dia ni pernah bertemu Nabi. Yang ketiga. Hidup beriman. Mati beriman ni sahabat Nabi ni. Abu Lahab, Abu Jahal. Dia jumpa Nabi. Tapi hidup kafir, mati kafir. Orang tak panggil dia sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni hidup zaman Nabi. Semayang dengan Nabi Tapi dia ni Bakti ni munafik Orang munafik ni di sisi Allah Ta'ala dia kafir Kafir dia ada Habirat pada zaman dia Allah Walaupun semayang belakang Nabi ha, Belakang Nabi semayang Rasulullah datang tu dia yang beritahu dah Muhammad datang Muhammad sampai dah Kamat, kamat, kamat ha, Lebih daripada kita lagi dia Nak ha, duduk masjid lebih daripada kita lagi dia Hadirin, hadirat tapi dia lah juga nak duk pakat dengan puak-puak kafir. Nak lawan Rasulullah SAW bina masjid lain daripada masjid Nabi. Yang kasihan dia lah duk sokong agama lain sama je. Bagi dia agama lain bersyukur dengan Islam. Tak ada beza ha, katang. hadirin para jemaah, jemputan rahmatullah SAW. Ini orang tak panggil sahabat ni. Orang tak panggil sahabat macam ni. Hari ini orang hina sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi Hidup beriman, mati beriman Seperti Sena Abaka Sena Amar Aisyah Bilai Bilrabah Siapa gulungan ni? Hadar-hadarat ha? Gulungan sahabat yang dihina ini Dihina oleh puak-puak syiah hari ini ha? Ini hati-hati ni saya sebut Sebab dalam, dalam, dalam kita hari ini pun Banyak yang faham syiah tu Ha, di IPT-IPT anak-anak kita banyak terlibat dengan gerakan syiah ada yang datang jemput Ustaz saya nak belajar syiah boleh tak? nak belajar syiah al-sunnah wal-jamaah pun tak habis mengaji kita yang paham al-sunnah dia pun dia tak faham paham lagi tak? nak mengaji syiah kau mana? <laughs> kalau dah paham al-sunnah al-sunnah tak apa yang al-sunnah dia pun dia tak faham dia. akhirnya dia kata Nabi Muhammad wahyu salah turun wahyu silap turun ini syafaat Nak syafaat Nabi SAW Macam mana? Macam mana nak syafaat Nabi dah? Kalau terang-terang Lawan Nabi SAW Terang-terang hina -terang orang yang Dikasih Nabi SAW ha, Baik Itu yang tamu Nabi sebut syafaat Sehingga datang Seorang sahabat Bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas Jumpa Nabi Kata Anas Anas ni Tonton hadirin hadirat Biasa kita dengar Nama dia Anas bin Malik Seorang sahabat Yang mulia Seawal usia 10 tahun mak dia sudah wakafkan dia untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dia ni hadirin hadirat umurnya panjang kerana doa Nabi pada dia. Dia ni hidup zaman Rasulullah, zaman Sana Bakar, zaman Sana Zena Umma Osman, Ali, zaman Muawiyah sampai zaman pemerintah Islam yang jahat namanya Yusuf As-Saqafi. Ha? Yusuf uh, Yusuf As-Saqafi tu hidup zaman tu. Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Ini riwayat hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ni cakap dia ada dengan hadirat dia banyak masa dengan Nabi sebab dia full time duduk dengan Nabi. Ha uh, sebab orang Saba ni biasa duduk di serambi masjid, tidur di masjid, Abu Hurairah antaranya Anas bin Malik mereka dipanggil Ali sufah. Duduk masjid, belajar mengaji, belajar dengan Rasulullah Menulis Wahyu, menulis menulis, menulis Hadis Nabi, heh, ha, rak full time berkhidmat untuk agama, sebab agama mereka dipanggil ahli Sufah sehingga ulama-ulama bahas boleh atau tidak kita tidur di masjid ni, heh, ha, jawapannya boleh, heh, belajar agama syaratnya, dengan belajar agama tidur masjid, yang tak boleh tidur masjid tengah malam lagi, tanya makan ada, itu bukan ahli Sufah, itu dipanggil ahli sumpah pengenah. Ha ni ada kat masjid negara banyak ni. Masjid Tonton saya tak tahu. Ha tak time ju dia lari time makan dia ada, time sembahyang dia lari, dia, time time tidur dia ada. Ha, tak percaya kan? Tonton bagi masjid negara malam ni bawa tikar, bawa dipanggil kotak satu dah. Jangan dia orang tidur kat kibung tu. Besok-besok tak bangun subuh, jaga pun halau dah. Itu dipanggil ahli sumpah panggil tu. Raja Ma'ana rahmatullahi wa ta'ala s.w.t baik cerita Anas Anas jumpa Rasulullah dia kata Ya Rasulullah ishfa'lana ishfa'li ya Rasulullah syafa'at kata ha? saya besok ya Rasulullah lalu Nabi sebut carilah saya besok akhirat sabda Nabi carilah saya besok akhirat kata Anas bimbalik ya Rasulullah besok orang ramai ramai esok mana nak cari di akhirat di masyarakat ini berbilion-bilion manusia zaman Nabi Adam sampailah zaman akhir besok ada, -ada, ada bilion-bilion mak musya mana nak cari Rasulullah lalu sabda Nabi carilah saya pertama sekali carilah saya dekat timbangan neraca haa dipanggil nizan cari kat situ macam tengok-tengok ada Rasulullah punya sayang umat dia tu tunggu kat neraca haa nak syafaatkan umat dia tunggu kat neraca Cuma umat manusia jangan lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata cari saya dekat neraka. Kata Anas, kalau saya tak jumpa tuan di situ. Kalau kat situ tak ada. Ke Nabi, "Cari lah saya dekat kolam saya." Rupanya Rasulullah, nabi-nabi ni -Nabi ada kolam masing-masing. Ha yang ulama-ulama sebut antaranya kolam itu dipanggil Al-Kausar. Sehingga ulama berbahas kolam itu duduknya Sebelum siarat ke lepas siarat Sebab air kolam itu daripada syurga Kalau syurga itu diibaratkan sebagai sebagai, sebagai pulau ha, Mahsyar ini Nak menuju ke syurga kan kena melintas neraka dulu Macam mana air kolam tu boleh masuk air, air syurga boleh masuk dalam kolam Nabi SAW ha, Kalau begitu kau sar kolam nabi duduk surga eh, duduk sebelum sirat ke selepas sirat atau panjang cerita je hadirin hadirat cuma nabi kata saya tunggu carilah saya dekat kolam saya nanti hadirin hadirat masallahnya kalau kolam nabi pun kita tak tahu ha, adakah boleh dapat minum kolam nabi tak semua umat dapat minum air kolam nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak semua dalam satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut eh, Nabi sebut tak akan datang kolam saya antaranya orang yang zalim dan orang yang menyokong kezaliman ni siapa binai kolam nanti semua ni. Ha patut kita hati-hati dalam kita hadirin hadarat ha? bersama dengan kezaliman yang Allah sebut wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamasakum nar. Jangan kamu dibangkit cenderung kepada kezaliman besok kamu disentuh api neraka besok. Ha, para jamaah dirahmati Allah nabi kata tunggu saya di, saya akan tuk, saya akan berada di kolam itu. yang disebut dalam satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam haudi ha kolam saya itu nabi sebut jauhnya 40 tahun perjalanan lebar dia luas dia 40 tahun perjalanan hadirin hadrat ha dan siapa yang minum air kolam saya itu wala yazma'u abada Takkan kandahaga sampai bila-bila besok -bila. tu Ha? Nabi sebutkan, kolam saya ni Baunya lebih wangi daripada bau kasturi Kolam saya ni ha? Airnya macam air susu putih Dia bersih na. Dan cedoknya banyak sebanyak bintang di langit itu ha? Tak risah, tak boleh minum tak? Dia panggil boleh cedok cedok, cedok, cedok banyaknya Cedok-cedok gayung dia sebanyak bintang di langit Sabda Nabi ha? Dan siapa yang minum air kolam saya Ha? Siapa yang minum air kolam ini abada Dia tak akan dahaga Sampai bila-bila tu. Atau kolam Nabi Sallallahu SAW Nabi tunggu situ Anas tanya lagi Ya Rasulullah Kalau Tuhan tak ada di situ Punya minat Dia eh, nak tanya Kalau takut-takut -taku Nabi tak ada di situ Ya nak Nabi ni kan duk tunggu Cari umat dia ummati ummati. Sabda Rasulullah Carilah saya dekat syarat Dekat titian syarat Ha? Tunggu, situ, ya tunggu situ kata Anas kalau situ pun tak ada sabda Nabi saya akan sentiasa berada di tiga tempat ini ha, ini adharin hadharat sayangnya Nabi kita s.a.w batu kita ni mohon syafaat Nabi s.a.w baik para jamanan rahmatullah s.a.w itu yang pertama sabda Nabi ha, yang boleh bagi syafaat ni tiga yang pertama Al-Anbiya yang kedua asyuhada orang mati syahid para hadirin, para jamaah dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi syuhadat syuhada orang mati syahid ini kita jangan jangan lupa kalau bihan orang mati syahid maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berjihad jihad ini zaman kita ini bukan jihadul qital bukan jihad angkat senjata perang jihad zaman kita ni angkat Aja, mangkah, Itu yang disebut oleh Syed Hawak huh? Guru ataupun mursyid kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang gitu. Dia sebut eh tak jihad kita di Asia ini Ialah dengan cara hadirin hadarat tu Masuk pilihan raya gitu Hadirin barjaman dan Allah ta'ala sekalian Kalau yang ini pun tak berani Macam mana nak angkat senjata ni ini ha, saya nak sebut bukan apa Sebab hari ini wujud gerakan-gerakan Yang dinamakan gerakan-gerakan yang Yang mengarut Antaranya Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir ni kita tak tahulah Siapa penaja utama dia Tapi bebas bergerak Kerana menguntungkan beberapa pihak ha, Sehingga ada beberapa cawangan-cawangan ha, Orang berjuang Islam tutup cawangan kerana hujah mereka pilihan raya ni bidah ah, sesat mengundi ni haram makna mengundi haram yang masuk calon haram yang kau mengundi haram yang tampal poster pun haram hujah mereka zaman nabi sallallahu alaihi wasallam mana ada semua ni hadirin para jamaah yang Allah taala sekalian ini salah faham eh? hadirin para jemaah dirahmati Allah, kita tanya dak kalau begitu tak boleh guna cara ni cara apa Oh kita mesti angkat senjata. Pir hajat demo pun takut. Nak angkat senjata kena pegang senjata pun tak betul. Nak jihad macam mana? Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi kita nak jawab dak? Ini nak cerita ni syuhada syuhada ni Allah Taala sebut bagaimana orang berjuang. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman. Hal adul luhum mala ma tijarat tunjikum azabin alim. Maukah kutunjukkan satu business orang hari ini kan suka bisnes tapi business lain sedikit erak. Eh, ha? Dia punya dia punya untung bukan sini untung di besok akhirat. Tunjikum mina azabin alim. Kamu besok dapat kelepasan daripada azab yang pedih besok akhirat. Wah, maknanya bisnes ni janjian dia lebih besar lagi akhirat besok Islamah to'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillah kamu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala to jihad kalimah jihad ni hadirin hadirat hari ni ditakut-takutkan sebab orang faham jihad ini sekadar perang aja jihad ini diambil daripada kalimah jahada jahada mujahidun maknanya orang yang bersungguh-sungguh itu dipanggil wa tujahid bahsunguh songguh fi sabilillah eh, untuk memenangkan atas agama Allah jalan Allah Subhanahu wa taala na songguh songguh ini bi amwalikum Allah mulakan dengan harta kita dulu wa anfusikum jiwa kita tu hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala sekalian ini nak matu syahid nak jadi syahid ni jadi orang syahid ni besok boleh bagi syafaat syafaat 70 orang dari kalangan dia ni, ha? termasuklah syafaat dia kepada mereka dia akhirat besok. Para jemaah darah mertu Allah kelas kembali cerita tadi. Jadi bila mereka kata bid'ah ah sesat haram, hadirin para jemaah darah mertu Allah kita jawab, kita jawab ada Rasulullah saw. Walaupun seram ni contoh teladan kita. Dan Nabi pernah sebut, alaikum bisunnatihi, hendaklah kamu ikut sunnah saya was sunnati khulafa ar rasyidin al mahdiyyin min ba'di ah adu bin nawajis atau kama qala rasul sabda nabi ikut sunah saya dan ikut sunah khulafa ar rasyidin makanna apa yang dibuat oleh khulafa ar rasyidin selain abaqar umar usman ali pun dianggap sebahagian sunah nabi sallallahu hadirin hadirat kita sambut maulid Nabi 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal itu juga tarikh wafat Rasulullah SAW kita jangan lupa bila Rasulullah wafat sebelum Rasulullah wafat lagi hadirin hadirat kata Aisyah radhiyallahu anha Nabi mengisyaratkan Sena Bakar untuk mengimami solat walaupun Aisyah beritahu Ya Rasulullah Sena Bakar itu Rak ha, suaminya tak kuat ayah dia, kan? Senawakat kan ayah dia. Ha, ayah pada Aisyah Pak Metua Nabi. Ada renhal Aisyah bagi alasan so ayah dia tak kuat, takut nanti orang kata kroni betul tak ha, Tak nak main angkat Pak Metua menantu. <laughs> ha, tak itu Aisyah beza kita tak kalau kita ada lagi ni bagi ha, ha, suami projek anak pengurus pengarah urusan ada eh, anak perempuan jadi patuk hmm, pengkraun <laughs> hadirin hadirat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah tu bukan nak bagi projek suayah jadi imam pun dia tak eh, dia kata tak banyak, ya Rasulullah ha? Ha? ayah saya tak saya Nabi Bakar tu suruh pelahan Nabi ndak saya Bakar Nabi syarat saya nak Bakar untuk mengimami salat hadirin baraja jamaah dirahmati Allah bukan masa uzur nabi saja malah memang nabi sudah isyaratkan sebelum itu lagi hadalan para jemaah dar tapi di saat akhir hayat nabi itu nabi saudara bakar di situ kata asy-syekh Dr. Said Ramadan Al-Buthi hafizahullah ha? dia masih hidup agini seorang ulama di Syria dalam buku kitabnya fikhu sirah dia kata perbuatan nabi mengisyaratkan kepada Saidna Bakar itu mengimami salat adalah isyarat siapakah khulafa' ha, khalifah yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Dan inilah ketajaman ha, Sayyidina Ammar Al-Khattab. Bila Rasulullah wafat, Hadirin-hadirat, Sudah ada calon-calon khalifah. Sudah ada calon-calon lain selain Sena Bakar dah ada. Antaranya Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni tuan bukan orang lain. Menantu Sena Bakar juga. Bukan orang lain. Sepuluh sahabat yang dijamin syurga juga. Dah ada dua tiga calon dah. Datang saya nak ammar al-khatab. Saya nak ammar dah datang. Agak lewat sikit. Saya nak bakar datang lewat sikit. Tengok, dah ada pencalonan-pencalonan. Lalu saya nak ammar lah. Orang yang mencalonkan saya nak bakar. Ha, hadirin hadirat dalam ucapan ha, dalam ucapan Sayyidina Ammar kata Sayyidina Ammar kan sebelum tu kan kita dengar ya, kisah macam mana Sayyidina Ammar marah siapa kata Muhammad ha, sudah wafat akan kau penggalih dia dah ya, ha, sehingga ditenangkan oleh Sayyidina Ammar Sayyidina Ammar Sayyidina Ammar punya sayang Nabi sampai sahabat itu ha, baik rengkah ceritanya hadirin hadirat saya nak omarlah, orangnya bila dah tenang suasana tu, tengok-tengok dah ada dah di Darun Nadua, dia dipanggil tempat persidangan tu Kalau kita hari ni kita panggil parlimen lah, ha, masa tu parlimen tu dia ada juga dewan dia kecil ya Tak macam kita ni dah, parlimen kena besar dah bocor sana sini tu ha, ada, ada, ada, ada. Jadi masa tu dah ada dah, dah ada dah, persidangan dah, persidang dah jadi hadirin hadir datang Sayna Umar, Sayna Umar lah mencalonkan Sayna Abu Apa kata Sayna Umar? Kalaulah dalam sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan ha, supaya Sayna Abu mengimami kita, memimpin kita, mengapa tidak di luar solat? Ha. lalu Sayna Umar calonkan Sayna Bakar. Itu namanya pencalonan. Jadilah Sayna Umar tu wakil calon, faham? Geram tu. Oh, Ha, yang saya nak umma sebut itu kalaulah dalam sembahyang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lantik saya nak um, Abakarnya imami kita mengapa tak luar solat itu namanya kempen tu. Oh tak ada sunnah pula dia kata. Nasib baik cawan ni ada air tu. <laughs> Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah ni jadi orang tak tak baca sunnah habis ni dah. Menipu orang lain ni dah. Tak ada sunnah bila raya ni. Siapa kata tak sunnah? Hadirin juma kita tak beriman dengan pilah raya tu je. Itu sebahagian cara dia. Tiang pertama hadirin hadrat, yang kedua kita kata hadirin para jemaah Allah. Pilah raya ni boleh hujah kita. Walaupun orang ini kata tak, tak boleh guna pilah raya ini ciptaan kafir. Ini ciptaan barat. Kita tak boleh terima pilah raya sebagai jalan untuk memenangkan Islam. Tak boleh dia kata haram. Para jemaah Allah taala sekalian kita tak beriman dengan pilihan raya Cuma kita menggunakan pilihan raya Ini jalan untuk memertabat Islam tu je Kita tak beriman dengan pilihan raya ni Parajimanda ha, rahmat Allah Kita tahu dah ada ada kebincangan-kebincangan eh? ha, Dengan SPR dan seumpamanya Kita tahu Tetapi ini antara jalan Memertabatkan Islam tu Baik orang kata tak Mana ada dalil, mana ada sunnah Dalil para jemaah Allah Jangan lupa Jangan lupa Ha, bahawa satu ketika dalam peperangan khandak Dalam perang ahzab, perang parit, perang khandak ini Rasulullah SAW dalam perang khandak ini Tuan-tuan perang yang sangat hebat ha, Dinamakan perang ahzab Sehingga ada dalam Quran cerita Kisah bagaimana hadirin hadirat Perperangan yang hebat ini Para zaman dan rahmati Allah sekalian, Perang khandak ini engkau ceritanya Berpunca daripada khianat puak-puak Yahudi Yang pergi ke Mekah Meniupkan api kebencian Kepada orang-orang Mekah Terhadap Rasulullah SAW Mereka ini memang khianat Sangguh Yahudi ni Hadirin Barajmanda Allah. Akhirnya mereka berjaya Meniupkan api kemarahan Memarakkan kebencian pada Rasulullah Mereka jumpa Bani Ghadfan God Ha, akhirnya dihimpon-himponkan ratfan dapat impon RM6,000 orang musyrikin Mekah dapat impon RM4,000 gabung mereka hadirin hadrat RM10,000 penduduk Madinah masa tu hadirin hadrat yang berbilang agama masa tu penduduk Madinah tak sampai RM10,000 tolak orang perempuan, tak wajib eh, tolak budak-budak tolak orang tua, hadirin hadrat tak sampai RM10,000 pun pada zaman darah mati Allah sekeliling Sebagai seorang Rasul, Rasulullah ni ada wahyu Kita maklum Nabi ni ada wahyu. Tapi sebagai seorang Rasul teladan, Rasulullah ni tonton lihat sebagai pemimpin, bila nak minta bantuan orang bawahan, Nabi SAW ajar kita kena minta pendapat orang ramai. Minta pendapat cawangan-cawangan. Jangan kita dah jadi orang besar, pandangan kita je betul, orang lain tak betul. Semua parasit leka. <laughs> Adab kita berjamaah Tengok Rasulullah dalam puang badar Nabi tanya puan ansar Wahai ansar Apa pendapat kamu Ni masa nak badar ni Badar keberah tu kan Wahai kama hajirin Apa pendapat kamu Walhal Nabi tak minta pendapat sahabat pun Nabi ni ada wahyu tuan-tuan Allah Ta'ala direct boleh beri wahyu pada Rasulullah Allah Ta'ala direct boleh didik Nabi SAW Tapi Nabi ni ajar kita kalau kita nak buat kerja besar, nak minta tolong orang bawah, nak sokong, minta sokongan orang bawah, jangan lupa pandangan orang bawah ni. Walaupun dia ketercangan, SPM je tarap dia tu. Iya, hari ini kita bila dah ada, oh saya ada PhD, ya, sampai berisarat siapa nak masuk channel Selangor ni, saya akan pastikan, sekuang-kuangnya ada sajana muda. Oh, yang sajana muda lari ke tak? Tiba-tiba Tok Guru pilih siapa di Kelantan? Nuh, peraih ikan. Di mana tu? Mani Ural kan? Menang juga kawan tu. Oh, tak ada pejdi pun. Lebih ikhlas berjuang lagi. Faham tak faham ni? Aku <laughs> <Kuglang> geryap ni. <laughs> Hadirin para jamaah darahmatullahi taala sekalian. Rasulullah nak punya nak minta pandangan orang bawah tahu. Itu pun yang perang perang Badar. Perang Uhud macam tu juga. Rasulullah nak ada wahyu tak minta pandangan orang bawah pun tak apa. tanya nak sahabat-sahabat eh, di Madinah. Sebab adab kita bila nak minta tolong geras kita jangan lupa pendapat geras itu. Ada yang turun ke bawah, kita lupa tu Nabi tanya tak, sahabat-sahabat Madinah macam mana, tanya tanya budak-budak muda masa tu puak-puan munafik dalam perut puak munafik kata, kita mesti bertahan dalam kota kita, nanti orang perempuan boleh tolong campak sama daripada rumah kita pemuda-pemuda gagah berani kata, tak boleh ya Rasulullah ini membahayakan nyawa muslimat-muslimat anak-anak bahaya, kita mesti keluar ke satu tempat, bertahan Haa, tu budak-budak muda punya idea tu dah pergi ke Uhud tu. No. Itu nama pemuda, hadirin Hazrat, berani ke ya, dah. Hadirin Barjaman Darah, Allah, tengok Nabi minta pendapat orang bawah. Haa, saya nak balik tajuk tadi. Jadi, perang handak begitu juga. Perang handak yang hebat ni. Hadirin Hazrat Rasulullah tanya, sahabat-sahabat macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Siapa yang beri idea gali parit itu? Siapa yang idea tuan-tuan? Salman. Salman ni orang mana ni? Orang Parsi bukan orang Arab Orang Parsi Kata Salman ya Rasulullah Kami orang Parsi Kalau menghadapi kekuatan tentro, ha, Berkuda yang ramai kami akan bina parit Idea ni idea Parsi Parsi zaman Nabi adalah kerajaan kafir Itu hujah ulama-ulama Rasulullah terima pendapat Salman Walaupun idea taktikal Benda parit ini adalah taktik kafir Parsi. Itu nasadah maknanya. Walaupun ini taktik orang kafir. Bilang raya hadirin dan hadirat. Maknanya boleh kita guna. Asalkan tak bercanggah dengan syarab. Itu hujah para ulama' mengapa kita menyertai bilang raya. Dan saya nak sebut tak penyertaan kita ini. Bukan pendapat kita di sini. Adalah pendapat ulama'-ulama' antarabangsa. Dia sebenarnya ada gabungan. Gabungan ulama' antarabangsa ni. Antara mereka ada yang hadirat eh, yang memimpin gerakan Islam antarabangsa oleh Syeh Wabazeli seorang ulama besar Syria, itu. Ha? Dr. Yusuf Al Karagawi antara antara mereka yang terlibat dalam gerakan gerakan dakwah dunia ini, muafakat ini, ha? penyertaan di Turki ha? mengambil kira pendapat pendapat ulama-ulama, penyertaan di Mesir. Saya sebut ni gerakan ini bertahir ni, ada yang sama dengan lah apa yang berlaku di Mesir. Mereka meniupkan pilihan raya tak boleh, pilihan raya tak boleh, bida'ah sesat. Apabila ikhwan nak menang di di di, di Mesir, tiba-tiba puak-puak ni dan yang kata bida'ah, bida'ah. Mereka tubuhkan Hizbun Nur, pati cahaya, parti nur. Masuk juga dia, pilihan raya. Dapat juga sikit kusirat, baru dia tahu. Lama ni dia kata bida'ah, dia tahu punya dengan pilihan raya kita boleh mengintah. Ha, nampak tak? Oh, bida ah bedak ah bedak dia sebenarnya tunggu bila nak menang ye ya. nak berjuang masa ni takut tu je hadoran hadar, barajiman darah tunggu bila dia menang baru nak jual ya. ni dah itu belaku dipanggil di mesir niki hadoran barajiman darah jadi kesimpulan dia walaupun ini ciptaan kafir Ulama-ulama menegaskan bahawa ada benda-benda yang dibuat oleh orang kafir yang tidak merosakkan Islam menguntungkan Islam boleh kita guna pakai dengan syarat tak bercanggah dengan syarak dan dalilnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil sistem pertap bina parit yang digunakan oleh kafir Parsi itu. Itu kata Salman, kami orang Parsi kalau nak menghadapi kekuatan tentara musuh, kami akan bina parit-parit ini. Hadirin para jamaah rahmatal nas, inilah yang kita guna pakai. Ha, hadirin baratimanda rahmatullah tu tiang pertama yang keduanya yang keduanya dalam peperangan Nabi sendiri tak Nabi bila menang pun yang hadirin mengutip senjata-senjata kafir baju-baju bersih mereka dikumpul kemudian dipakai maknanya walaupun ni orang kapi punya nak lawan kapi kita boleh pakai baju bersih itu semula tak? boleh pakai bukan kata ni orang kapi ni kita buang tak haram pakai itu bengong tu <laughs> ini saya sebut ni pasal cawangan tutup pasal ni ni beza Hizbut Taharini hadirin hadirin hadrat sebab dia kata kita hanya boleh menang dengan jalan jihad perang saja ha kalau berani terilah lawan peranglah kalau berani dah tak berani pula ada hadirin hadrat dia demo pun tak berani nak ajak perang macam mana para jemaah dirahmati Allah taala sekalian dok main susuk-susuk dah ni para jemaah dirahmati Allah taala sekalian baik kalau begitu itu antara nas dalil kita Ha? Bahawa kita menyertai ini, Ini pun berdalilkan beberapa kaedah syarat Lilwasail hukmul maqasid Antaranya kaedah dipanggil Ma la wajib Illa bih fa wa wajib Pada zaman Allah ta'ala sekalian Maknanya tak semua ciptaan barat kita tak boleh pakai ya, tak? Macam kita nak pergi Mekah lah Nak pergi Mekah zaman teknologi hari Kita naik kapal terbang ya, Kapal terbang ni tak ada lagi Buatan orang Melayu, Tak ada lagi buatan Islam Tak katakan ni tak ada lagi Tak ada jadi kalau kita kata tak boleh guna kapal terbang ni buatan kafir Karena kita ni nak buat benda baik Nak naik aji. Maka jawapannya tuan-tuan tak boleh naik kapal terbang Kita pakat naik buatan Melayu Nampaknya naik sampan lah kita ya. Hadirin hadirat Orang yang 8 jam dah sampai kita 8 bulan belum tentu sampai ya, Bukan belum tentu sampai Separuhnya syahid dalam perjalanan tu. <laughs> Itu baru pergi tuan-tuan baru pergi Balik tak tentu lagi Haa ha, macam kalau tak boleh guna buatan orang gafe ni Mana boleh dah asalkan matlamat kita sampai Dan kapal terbang itu Tak bercanggah dengan syariat kita Tak apa mula ha, sama juga lah kita guna kepala paip tu Kepala paip tu Mana ada kepala paip buatan Melayu Buatan Malaysia Buatan Malaysia adalah tapi buatan Dibanggil orang Melayu punya buatan Orang Islam punya buatan Ada kepala paip buatan orang Islam Tak ada lagi Kita kakak Malaysia ada import lagi. Habis tu macam mana kita nak ambil uduk Oh dak kalau nak ikut buatan Melayu kita kena gali telaga. Itu pun tak boleh sedut pakai mesin enjin tu tak? Itu pun buatan Cina, buatan Taiwan banyak tu. Habis tu jawapannya pakai timba eh manual dia. Kalau ada orang dah habis main maghrib kita tak isyak luh main-main <tusukkan> je. Nak ribu pergi kulai tu. Allah hadirin hadirat para jamaah darahmatullahi taala sekalian. Maula opni tu buatan kafir. Kalau dia boleh menguntungkan Islam, boleh kita manfaatkan untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah taala syarak tak larang tu syarak tak larang pakailah nah. hadirin para jamaah yang dirahmati Allah itulah kita kita tak beriman dengan pelayaraya ni cuma ini jalan yang dipanggil muwajahah silmiyah jalan yang selamat yang diguna pakai yang kita pakai itu cerita syuhada syahada itu ha, kalau begitu para jamaah yang dirahmati Allah ini kita dipanggil disuruh kita berjuang sini ha, dalam nah. kalau hadirin hadirat itu syafaat yang kedua Dipanggil ini syafaat para syuhada yang ketiga para jemaah dirahmati Allah taala sekalian syafaat para ulama Nabi sebut al ulama yang boleh beri syafaat ialah ulama ulama ha, maka itu kita dengan ulama ini jangan kita hina dan ulama ini pula dia ada dua satu Nabi sebut ulama su ulama jahat satu ulama akhirat ulama yang betul-betul ikhlas hadirin para jemaah dirahmati Allah taala sekalian Ulama akhirat inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. ulama jahat ni hadirin hadirat ha, kita tak boleh ikut ya, Walaupun dia alim, walaupun dia ni hadirin hadirat ulama-ulama yang yang ikhlas inilah yang tak ada kepentingan diri, tak ada kepentingan peribadi inilah. Ha para jemaiin rahmatillah seperti Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Ha, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dia dalam banyak-banyak ulama'-ulama' besar ni Hanya Imam Syafi'i sahaja hadirat-hadirat Di zaman dia ni Pemerintah zaman tu agaknya Baik sikit beriman tak? Ikut kata ulama'-ulama' tak Sama lah macam Malaysia Malaysia Satu ketika dulu Ada tak sultan-sultan Yang rajin dengan kuliah ceramah ha? Seperti sultan Sultan Zainal Abidin di tengah tu ha, Dulu dia tu Ulama'-ulama' tu diangkat Uh, tok Kupulau Manis masa tu Hadirin hadirat jadi tempat rujuk Dia mengaji pun rajin ha, Hari ini diikut oleh beberapa Sultan negeri-negeri lah. ha, Antaranya Kelantan lah kita tengok lah, lah. Ha, Sultan Kelantan hari ini Tuan-tuan pening kita tengok lah. Pening tak pening lah. Satu ketika kita buat Ijtimak pondok ejtima pondok di Kelantan Hadirin hadirat ada. Jadi guru-guru Guru Pondok datang Hadirin lah, hari Jumaat lah. Jadi Ya DYMMYBY datang pakai baju Melayu. Samping protokol eh dak. YB mesti baju Melayu sampinlah. Tengok tengok sultan pakai jubah tuan Demam semua. Sultan pakai jubah ketayat putih eh dak. Hari jumaat eh. ada. Dia tak dia juga ada jubah putih. Hadirin hadirat, kopiah putih. Ah sudah tak demam semua YBY tu. Ha dia lebih daripada sultan ngelat gitu dan ada lain baraja mai darahmatillah taala sekalian ha, namanya ha, baik jadi imam syafi'i ni di zaman tu jadi dia ni tak ada masalah sangat dengan pemerintah imam malik bin anas tuan, -tuan dia azab dia di penjara dia hanya semata-mata diminta jadi mufti dia tak mau ha oh, hari ni orang bergebot-gebot jadi mufti tu dulu-dulu dia jadi mufti tak mau dia. sebab apa dia tak mau dipanggil menyeleweng ilmu dia tu di penjara dia. Dia azab dia. Hingga lumpuh tangan dia. Baturah mazhab maliki. Banyak semayang lepas tangan. Kena ha, kan ikut Tok Guru dia. Imam Malik itu. Imam Malik ni lumpuh tangan dia. Akhirnya semayang ni lepas tangan. Dahsyat tak ha, dahsyat. Dah Anak murid dia kata. Wahai Tok Guru. Nak bertakiyah lah. Takiyah ni maknanya. Macam kita ni cakap. Dipanggil. olo olo orang. Ha, bukan bohong. Cakap betul tapi. Dua makna Macam tuan-tuan tanya saya Ustaz Ustaz dah kahwin belum? Mereka tak? Saya berkata, Eh belum lagi Tuan-tuan ha. faham apa dia? <laughs> ustaz dah kahwin ke belum? Makcik-makcik ha. Faham tak? Ustaz dah kahwin ustaz? Belum lagi makcik ha. Dapat nantu ke tak? Ha. Faham tak? Tengok-tengok anak dah lapan <laughs> Saya anak, anak dah lapan Eh Itari kata belum lagi? Memang belum lagi Yang lagi itu belum yang satu tu sudah. Habib <laughs> orang tak faham apa dah. Ha orang tak faham masalah tu. Itu namanya taqiyah. Taqiyah ha, bukan bohong cakap betul. Orang tak faham, itu je. Ha Ustaz umur berapa ustaz? Ha dulu saya umur saya tahun yang lepas. Dah 32. Ish, nampak dah berumur ni. Ya betul. Ya tahun yang lepas-lepas. Tahun yang dah lepas, suka? Tahun dah lepas rupanya bukan tahun lepas, tahun dah lepas. Dia paham tahun lepas, tahun dah lepas, berapa jauh lepas, 10 tahun lepas. Tapi dah lepas betul juga lah. Orang tak faham, 32 kan? Eh, nampak dah berumur, anak pun dah 8 pun lah. Ha, orang tak faham, itu nama Jadi anak murid dia kata, wahai, Tok Guru Uraq bertakiyah lah. Taqiyah. Kata Imam Malik. Iza sakat al-alimu taqiyatan, wal-jahilu ya-jahalu, fa mataya tabayan al-haq kata Imam Malik rahimahullah kalau orang alim dok min taqiyah, taqiyah orang jahil makin jahil makin tak berti, bila kebenaran nak timbul dah ah, Imam Malik dah. Ha, tu ulama, ulama ni lah yang dipanggil ulama, ulama yang soleh yang tegas ni dah. yang ni lah yang bawa kemenangan betul dah ha, daripada hadirat kira-kira kalau dia jadi mufti hari tu selamat lah dia tak bangkali dapat rumah besar dah dia tak nak susah apa tak ikut je lah, endorse je lah, cakap memimpin kan ha? alright aja dah. walaupun kawan tu cakap macam-macam mula-mula marah-marah-marah, hari ni absalam pula, aku pun tak faham darin hadrat para jemaah darah mati Allah jadi maknanya kita ni kadang-kadang darin -kadang hadrat ha? imam malik, ada. begitulah dia. tak bila dia tak mau endorse benda yang dibuat oleh apa, pemimpin zaman je dia, dia azab, dia azab, azablah. dia tak mau ada orang orang yang jahil makin jahil dia tak mau. Ha? dia tak mau. Dia kata kalau orang alim bertaqiyah, orang jahil makin tak tahu mana betul mana salah macam ini. Kan banyak orang confuse. Banyak orang confuse. Cuba mufti-mufti semua tegas kata kan. Ha, lama tumbang. Ha. <laughs> dah tuan-tuan. Ini pasal ni lah ada hadirin hadirat yang orang jadi confuse. Mulanya -mula orang dah tahu dah. Bila dia kata, "Orait, kita pun pening juga." Bening kita isitagi kata tak boleh ni kata boleh pula dah macam mana ni. Ah, ha. kan orang orang awam jadi mangsanya. Para jamaah yang darah Allah sekalian dah. Ha, baik, ha? baik Imam Malik kata sebab itulah dia tak mau bertaqiya. Akhirnya kebenaran timbul. Akhir-akhir kebenaran tetap timbul. hadirin para jamaah yang darah mati Allah. Ini namanya syafaat ulama. Kerana itulah kita kadangkala baca kitab-kitab lama ni. Ini pun satu hal juga ada. Eh, ini zaman moden banyak orang kata Apa ustaz-ustaz ni duduk baca kitab-kitab tua kitab tak lama Hadarin hadarat Beza kitab tua dengan kitab baru ni Saya beritahu sikit yeah, Beza dia Beza dia hadarin hadarat Kitab lama tu ulama-ulama tu lebih ikhlas yeah? Dan mereka lebih warak dan berhati-hati dalam berhukum Ha, sebab itu, bila kita baca kitab itu, kita doakan pengarang kitab itu seperti pengarang kitab Barun Mazid, Seperti pengarang kitab-kitab fiqah Matla'un Badra'in. Empat ha, malamnya kita baca kitab-kitab fiqah. Ha, hadirin hadirat yang oleh ulama'-ulama' silam seperti Syedawd Al-Fatani, Syedawd Al-Salamad Falimbani, pengarang kitab Syarul Salikin. Ha, siapa lagi? Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Minhajul Amidin. So, saya abang-mahmat nak baca kitab tu selalu pulak. Tuan-tuan ada -tuan, tak? Bila kita baca kitab tu kita sebut apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Kita doakan dia tuan-tuan Dengan maksud Dia tu dapat pahala Harap-harap besok akhirat Dia mahu syafaatkan kita Sebab dia tu ada hadirin hadirat Hujatul Islam Gelaran Hujatul Islam tu Bukannya Ha? dia yang bebuh macam kita kita tulis pada kitab kita yang berbahagia sahibul fadilah ustaz Raihan aku yang tulis tu <laughs> bukan orang bagi ngelaran tu kita ni bagi ha, ulama dulu tuan-tuan dia kata al fakir ilallah hamba yang fakir di sisi Allah hadap yang letak nama dia tu rahimah Allah yang letak tu ialah orang kemudian kemudian yang menulis kitab dia tu atau ha, bezanya dari nazarat para zaman darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sendiri tak mengaku dia alim dia kata dia hamba yang hakir hamba yang fakir yang miskin ilmu padahal ilmu dia melaut bateri Ma'al Ghazali tu yang beri gelaran hujatul Islam bukan dia ulama ulama lepas lepas dia yang baca kita Ma'al Ghazali yang merasakan hebat ilmu dia mereka letak dia ni hujatul Islam Allah hadirin hadirat itu kita baca kita, kita tak lama kitab Imam Nawawi supaya ulama-ulama ussa ni akan beri syafaat kita datang ya dah baru hari ni kita bakah kita bakar kitab Imam Al-Ghazali, kita bakah kita Imam Syafi'i. Rasa kita alim lebih dari orang tu. Allah ilmu kita tak mano ya. Saya ingat lagi seorang ulama ussa di di yang mengajar di Masjid Haram, Allah Ya Al-Sheikh ha, Allahum Abdul Karim Ha, Syaikh Abdul Karim, Syaikh Abdul Karim Al Banjari, ha, rahimahullah. ta'ala dia meninggal antara Anda lihat ulama-ulama Melayu, ha, syafi'i yang dapat mengajar di Masjid Haram Mekah. Hari ini dah tak ada dah. Ha, ulama syafi'i yang boleh mengajar Masjid Haram Mekah oh, nak. Cari yang baki-baki tinggal yang Melayu ni adalah wahabi. Menaik masalah anak Syaikh Abdul Qadir Manzilis Syaikh Mat, terus begini. Ha, hadirin hadirat pak dia dulu ok je ya, tak Syed Abdul Qadir itu zaman, Allah. apa kata Syed Abdul Qadir Al-Banjari waktu dia zarah pondok dia kata kita menghina Imam Syafi'i kita menghina ulama-ulama besar seperti Imam Nawawi siapa kita berbanding mereka ilmu kita sebesar tahi kuku pun tidak boleh tanding ilmu mereka tu. besar tahi kuku bukan sahi kuku nak lawan ilmu orang tu? tahu oh, tuan-tuan haa Al-lemah dan kita baca kita kita lama tu supaya kita minta syafaat ulama-ulama yang ikhlas ini. Ha hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah tu nak syafaat dia. Waktu kita baca kita itu, kita akan doakan rahimahullahu taala sebagai Allah rahmat mereka Allah rahmat mereka. Hadirin para jemaah dirahmati Allah taala sekalian itu yang tiga nya syafaat rasul Eh syafaat ulama Ha, itu Nabi sebut kemudian siapa lagi yang boleh beri syafaat adarin hadrat anak-anak yang mati belum balik anak-anak yang mati sebelum balik ini anak-anak ini pun besok akan beri syafaat pada ibu dan ayah dia dengan syarat mak dan ayahnya beriman kepada Allah ha, dan mak ayahnya tidak merangut-angut merangut-angut membangkit-bangkit di atas kematiannya sebagaimana sabda Nabi SAW laisa minna man latam al-hudud wa syaqal juyub wa bukan umat kami bukan golongan kita sabda Rasulullah orang yang bila berlaku kematian latam al tanpa pipi obek rambut obang gebang baju ni arab-arab jahiliyah dahsyat ha, budaya ni hadirin hadirat dan ha? lab tamal huduh syaqal ju dan bukan umat kita. Orang bila berlaku kematian bercakap macam pak pak jahiliyah tu. Eh, ya Allah mengapa kau ambil nyawa anakku? Ya Allah. Ya Allah tak betul ha, ni drama Melayu ni dah balik mula ni. Haram tu dosa besar tu. Ha, mati je lah. Mengau-mengau. Dia menangis tak mengapa menangis. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah menangis di atas kematian anaknya ha, bernama Ibrahim anak Rasulullah bersama dengan Maryah Qibtiyah itu nama Ibrahim nabi bilang Yesus seorang sahabat nama Abdurrahman bin Auf tanya ya, nabi kata anak ini rahmat aniap mengapa ni ya Rasulullah ni tihat mata nabi itu ha, menangis. nangis apa mengaung tak boleh ini mengaung dak ya, anak mati mengaung ya Allah mengapa kau ambil nyawa anakku ya Allah mengapa kau ambil nyawa ibuku tak patut engkau aku begini Bapa banyak ibadat yang aku dah buat. bapa banyak asliqah yang aku dah bagi. Ya Allah. Engkau masih juga membuat aku begini. Ya Allah. Tak patut. Kenapa? Akhirnya dia pun berwawang. amma, amma Apa. Ya na puluh Ya na puluh Kan dia dah ikut Hindustan tu. <laughs> Itu filem Tamil. <laughs> amma, amma. Hadirin hadirat. Barajaman dan rahmatulah. Apalah dia Tamil. Dia Hindu. Dia, dia punya masyarakat. Dia punya fahaman Lagi meraung, lagi banyak pahala iya ha, kalau buat-buat golongan-golongan ni Tak meraung, dipukulnya bagi meraung Betul Lagi ramai meraung, lagi besar pahala daripada dia Tapi Islam kita lagi kuat meraung Lagi besar dosa ha, Sampai Nabi kata Nabi kata ni bukan umat kita ni Bukan golongan kita macam ni Anak-anak itu hadirin hadra Seorang ibu namanya Al-Anisah Al-Anissa'an, anak dia dari Hazrat pergi perang, tiga orang anak dia pergi tiga-tiga anak dia pergi jihad dilepaskan, syahid anak dia tiga, tiga dapat berita pada dia, bukan dia merang, bersyukur dia Pas apa syukur? ini anak ini akan bagi syafaat akhirat, tiga anak confirm dia boleh dapatnya ha, nampak tak? betul ibu-ibu, apa ada, anak kita begitulah tak? Tak keluar pasang bendera. Tak keluar pasang poster. Suruh pergi dah. Biar kau syahit tak apa. Tunggu mak kat syurga sana. Ini anak mau nak pasang poster dah marah. Bukan poster apa. Ustaz Azadros je. Penakut tu mak. <laughs> nak pasang poster tak pergi. Rupanya Ustaz Azadros ni poster je. Nak gantung benda takut. Allah nanti kau ditangkap polis. Kau masih sekolah. Masih belajar. Eh Takut sangat kan eh, tak. Allah hadirin hadirat. Ha? Parajamanda rahmatullah macam mana kita nak dapat syurga ni Betul kan kalau kematian anak kecil itu Dia boleh menangis, mengaung Tak boleh anak kan? tu besok dibawa malaikat nak masuk ke syurga Sampai di pintu syurga Hadarin hadarat berhenti dia Tak mau masuk dia Tunggu kat pintu tu ha? Parajamanda rahmatullah ta'ala sekalian Sehingga Allah berfirman kepada para malikat Walhal Allah maha mengetahui Firman Allah kepada malaikat-malaikat, Wahai malaikatku, kenapa anak-anak itu Kata para malaikat, Wahai Tuhan Mereka menunggu-nunggu ibu dan ayahnya Selagi tak dimasukkan, dia tak masuk Lalu Allah telah izinkan Tapi mak ayah yang mana, yang beriman tadilah Mak ayah yang tidak Membangkit-bangkitkan di atas kematian dia Yang reda Nangis, tak apa, -apa. Anak ni tengok nak beri syafaat ha? Menunggu-nunggu Membukakan pintu Pintu eh, syurga Untuk dimasuki oleh ibu ayah dia ha, Jadi kita begitulah Para jemaah yang dirahmati Allah taala Sekalian Ini eh, syafaat kan? Baik Para jemaah yang dirahmati Allah wa eh, Kemudiannya Kita sambut melihat Nabi itu syafaat Nabi Kemudian kita sambut melihat Nabi ini Sayangilah Nabi kita S.A.W Sebagaimana sabda Nabi Adibu auladakum ala thalasi khisal Didi anak kamu tiga perkara Pertama hubbu nabiikum Didi anak kamu cintai nabi kamu Pada zaman rahmatullah ta'ala sekalian Kita disuruh oleh Rasulullah Didi anak kita cinta nabi kita Jadi nak cinta nabi sayang nabi ni Hadarin hadarat Itu S yang pertama syafaat eh? ha? S yang pertama selawat lah S yang kedua syafaat S yang ketiga sayang nabi kita nak sayang nabi kita ni kita kena kenalkan anak-anak kita dengan perjuangan nabi. Apo yang nabi bawa? Ha, kena bagi dia nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar bawa Islam, bawa agama tetapi menegakkan hukum Islam tu. Kalau nabi sekadar bawa Islam ni tuan-tuan di Mekah pun cukup. Tapi nak menegakkan hukum tak cukup dengan dengan dipanggil hadirin hadirat duduk bawah orang aja di mekah Rasulullah duduk bawah pemerintahan kufar Nabi tak boleh buat apa-apa maka bila berhijrah ke Madinah Nabi lah menjadi tonggak tampuk memerintah. masa tu Nabi boleh buat macam-macam pada zaman ini yang Nabi bawa jadi kita sayang Nabi kenalkan perjuangan Nabi itu sayang Nabi ni jugalah hadirin hadirat kita disuruh Banyak-banyak eh, selawat Nabi Cinta Nabi inilah juga Kita disuruh Mengenali Nabi SAW ini Jangan hina Nabi ha, Baik, itu Ajar anak kita sayangi Rasulullah Yang kedua Nabi bersabda Hubu ali baitihi Ajar didik anak kamu yang pertama Cinta Nabi kamu Sayang Nabi kamu Yang kedua Sayangilah ahli keluarga Nabi Siapa ahli keluarga Nabi? Para ulama berbeza pendapat berkenaan ahli keluarga Nabi. Pendapat pertama menyebutkan ahli keluarga Nabi yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Siapa ali Muhammad? Keluarga Muhammad? Keluarga Rasulullah? Hadirin hadirat, yang pertama kata para ulama Nabi Muhammad ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari keturunan Abdul Muttalib Ha, kata Abdul Talib ni ramai Tolak Abu Lahab seorang seorangnya Yang lain Islam Al-Abbas akhir masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib ha? Syahid Siapa lagi ya? Ja'far ja bin Abu Talib Mati syahid Ba'zara Nabi Ini keluarga Abdul Muttalib Beriman Tadi susu galur dia ini semua Dipanggil ahli keluarga Nabi Dapat pamuk Pendapat yang kedua menyebutkan ahli keluarga Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dari keturunan Bani Hashim. Lagi ramai lah, lagi ramai. Ha? Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyebutkan keluarga Nabi ialah isteri Nabi termasuk keluarga Nabi. Selain Bani Hashim, selain Bani Muttalib termasuk isteri Nabi termasuk sahabat-sahabat Nabi juga termasuk keluarga Nabi SAW sebab itu kita ni wajib sayangi orang yang disayang Nabi ni Es yang keempat, yang keempat sayanglah orang yang disayang Nabi ni siapa dia? Adarin Khadrat Ali keluarga Nabi isteri Nabi, sahabat Nabi yang tadi kita sebut jangan cacimaki sahabat Nabi ni di lagang kita nak menghina sahabat-sahabat Nabi tak boleh Hadirin Barajimanda Rahmatullah Sayang tak? Siapa lagi Nabi sayang? Ha? Baik, itu Dan setengah ulama Baik, keluarga Nabi Yang nanti pendapatkan Pendapatkan empat menyebutkan Yang dikatakan ahli keluarga Nabi Semua orang yang beriman Semuanya termasuk keluarga Nabi Itu ada pendapat kata begitu Semua orang beriman Dianggap ahli keluarga Nabi SAW Hadirin hadirat Baik Kalau begitu es yang keempat Sayang orang yang disayang Nabi jadi Nabi sayang siapa? Ahli keluarga baginda Nabi sayang Jangan hina Siapa yang Nabi sayang lagi? Hadirin hadrat Yang Nabi sayang antaranya Ialah pewaris-pewaris dia Al-ulamak Warasatul Anbiya Saya ni bukan ulama' lah kita Ni pendakwah ya Ni nah, ulama'-ulama' yang alim-alim Yang warak-warak Lepas tu kita datang ulama'-ulama' besar -ulama ni Hadir-hadiran ambil barakat sebab pertama, mereka ni besok akan bagi syafaat. Lepas tu, kalau baca kitab kita ulama ulama'-ulama'-usaha ni, hadir, dengar. Ya Mudah-mudahan besok, dia, dia, dia, ha? dia mahu mensyafaatkan kita. Kita dengar nama dia, kita biasa dengar. Hadirin hadirat, nama-nama ada. -nama ya ini Ini namanya, ulama'-olais Nabi. Sebab itu, kita sayangkan ulama' sebab Nabi sayang. Ulama akhirat ni. Maka itu kita hadirin hadirat. Ulama ini bukan sekadar sayang. Tapi kita sayang dia sebab Nabi sayang. Dan sayang kita pada para ulama yang disayang Nabi ini Kita jadikan dia sebagai driver kita. Pemimpin kita terus. Kan senang? Ha. Itu hadirin hadirat. Lepas mufti-mufti. Dah lama saya nasihat. Tak payah nasihat. Kalau mufti jadi menteri usah kan senang. Selesai masalah. Harap. Tak payah nak nasihat menteri usah awak tu. Manduk pasang colok macam-macam tu. Faham tak faham? Faham ni lah. <laughs> Hadirin Barajamanda Rahmatullah ni masa kecederaan Tak faham enggak, ni kan? Kukul 10 saya berhenti kan? Kukul 12 berhenti <laughs> Lagi tak faham ni lah. Haa ah, faham. Ngangguk lah faham. Hadirin Barajamanda Rahmatullah ta'ala segalanya tu. Itu ulama olamat sebab dia tahu dia driver. Bila dia driver, dia tahu nak bawa kita ke mana. Tak payah kita nak kona kanan, kona kiri kalau driver nak dengar cakap kita tak apa driver ke kepala dak kita kata corner kanan straight ya yeah. saya lebih tahu jalan sebenarnya saya tahu menjaga akidah saya pirah dengan de <laughs> Kalau tahu jaga akidah tak sogi ah tak pergi apa, -apa? <laughs> Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian oh kita kena pergi untuk menjaga hati mereka tak payah jaga hati tuan, -tuan. Sama lah satu soalan saya entah ada satu soalan orang tanya sebenarnya dia minum ni kan panjang pula ni Satu soalan Soalan mudah je Daging korban Boleh tak kita bagi orang kafir Nak ambil hati mereka Hadarin hadirat Saya agak konservatif Sebab kita ni mengaji mazhab syafi'i Saya tak nak cerita lah mazhab lain punya pendapat nak. Hadarin hadirat Mazhab syafi'i ni dia agak konservatif Huh? para hadirin, para jaman dan rahmatullah jadi, dalam Mazhab kita syafi'i daging korban ini hanya sama-sama Islam, kita sama macam daging aqayqah. sehingga dalam Mazhab syafi'i kalau daging korban itu kita beri kepada orang kafir kita wajib ganti semula tak semesti ganti dengan daging korban. Belilah daging mana-mana. Niatkan ganti yang kita sudah beri. Berapa kilo dia makan. Ada sampai sekilo. Takkan seorang makan sekilo. Itu bukan makan. Itu namanya menter ke darah. <tuh> dia datang ke dori kita. Makan daging korban kita. Nak alang. Dia makan. Ha, jangan lupa kita ganti. Sebagai kafarah ganti itu. Ada orang hadrat. Baik. Saya nak sebab beginilah. Orang kata tak apa kita bagi. Nak ambil hati dia. Hadirin hadirat, saya agak konservatif Pertama sekali, kita daging korban ni Daging ibadat ha, Apa salahnya kita bagi sama-sama kita Yang sama-sama kita pun Banyak tak dapat lagi ha, Kalau begitu, bagi sama-sama kita tak? Ha, tak? Eh, Banyak lebih Memanglah banyak lebih, bagi seorang setah -so kilo Bagilah seorang lima kilo, cepat habis itu <laughs> Bagi setah so kilo Memang lambat habis ha, Bagi seorang dua, tiga kilo kan, contoh Maknanya, baik, kalau begitu Hadirin hadirat kita tak bagi dia. Dia nak kecil hati. Kecil hati pasal apa? Haa tak? Dia kata lu tak nak bagi sama gua itu daging korban. Kalau lu mau daging, orang boleh bagi daging kefo lagi banyak. Bagaimana awak nak? Cakap dia. Oh, orang mau yang fresh. Kau orang yang fresh pasal borong kan dekat? Ah, ha, saya beli yang lain tak? Oh, nak daging korban juga? Tak boleh lah. Kita kena explain dia. Ini ibadat kami. You kecil hati pasal apa? Sama Tonton macam dia sambut raya dia. Dia bakar daging barbecue tu kan Babi betul tu. Dia panggang Babi pangganglah. lah Dia panggang babi Ngertak ha, Orang Melayu jiran sebelah dia Acong ah, gua kecik hati sama lu. Pas apa Semalam lu raya Tak ada bagi gua itu babi sikit Bodoh punya Melayu Acong <laughs> kata Ini gua punya raya gua punya suka lah Ha tak Lu apa pasal kecik hati Iyalah, lu tak ada kasih ba Itu babi sikit sama saya Ini gua punya ibadat Lu apa sibuk <laughs> Betullah. Ha? Yang kita nak kecik hati dia punya ibadat, apa hal kita ni? Samalah dia nak kecik hati kita punya ibadat, apa hal? Kita kena tegas dah. ini eh, ni daging kita sama kita, sudah lah. Nak raih dia sangat-sangat. Hadiran hadrat. Saya tak setuju walaupun orang kata boleh. Boleh itu dalam konteks kalau orang Islam kita semua dah dapat, dah selesai, tak apa. Tapi sama kita pun tak dapat. Hadiran hadrat, para jemaah dan rahmati Allah ta'ala sekalian. ha? dan sama kita pun ini ibadat tidak batu ulama-ulama bertegas sedak sehingga kan daging wak ha? tulang-tulang tu -tulang dia suruh tanam. Orang tanya mana nas kena tanam daging-daging korban ni semua daging-daging. Kekah dia memang tidak ada nas cuma ibadat ini kita kena berhati-hati. Takut kita bermain-main nanti Allah reject ibadat kita. Jadi sebagai jalan hati-hatilah ulama-ulama suruh tanam takor eh ada tak? nampak sangat kita tidak menghargai ibadah kita akekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya jalan halus ha, di segi tasawuf tu ha, Walaupun walaupun fiqh ada dia simple fiqh kan tapi tasawuf dia lain sikit nak jaga supaya Allah terima macam juga kita sembahyang boleh je ya, sembahyang pakai baju mega dev apa masalah pula ada sembahyang pakai baju gambar tengkorak kan boleh tapi orang tasawuf dia kata ish tak apa pun nak kena sangat dah. Pakai baju kelabu jalan-jalan ni pun dia tak sejuk ha, kena baju putih sahaja. Ha ada hadirin hadirat ha, nampak dia punya halus kan. Kalau begitulah kita para jamaah darahmatillah taala sekalian. Ha jadi mana tajuk kita tadi sebelum dah lepas tu ulama-ulama tu. Ha, itu namanya kita minta dia pimpin kita, biar dia tunjuk kita jalan yang baik. Hadirin para jamaah itu S yang keempat. Sayang orang ni, sayang Nabi. Siapa lagi yang ni sayang oleh Nabi? Yang Nabi sayang, hadirin hadirat. Eh, ialah kun aliman orang alim. Batu Nabi kata, Uqdu aliman, jadilah kamu orang alim. Yang kedua, muta aliman. Orang belajar ni. Hanya orang belajar pun Nabi sayang. Macam tuan-tuan datang kuliah, ceramah ni. Belajar. Nabi sayang tuan-tuan. Lepas -tuan. saya kalau ikut malam ni, tuan-tuan, nadak dengan jalan jam ni. Datang pula sini tak oleh karena maknoh pujuk lama dah datang juga ha, tapi bukan pasal apa, pasal saya tuan-tuan nya. -tuan ha, kalau saya tak sayang tuan-tuan tak datang tuan-tuan. Hadirin hadirat para jamaah dirahmatullah tuan-tuan orang nabi sayang. Ha, batu nabi kata jadi orang alim, tak boleh jadi orang belajar, nak mengajar tak boleh jadi orang belajar. Tak boleh nak belajar, mustami'an jadi orang mendengar. Tak boleh nak mendengar, muhabbat. Orang yang kasihkan ulama Orang kasih orang belajar Orang kasih orang mendengar Dia tak boleh nak datang Kurang-kurang bagi-bagilah nasi berani ke kan ha, Tak dapat datang malam ni tak apa bang tak boleh datang Abang hantarlah berani kan Sebab kalau dia dah bagi berani Tak malam kita confirm datang hari tu ha, ha, ha, Dia bagi sponsor Dia bagi tu dah Itu namanya orang yang Nabi sayang tak? Siapa lagi Nabi sayang Yang Nabi sayang fakir miskin, yang Nabi sayang anak yatim, yang Nabi sayang orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala batu kita ni kena ada letak hati kita nak memenangkan agama Allah, baulah kita sayang, disayang oleh Rasulullah, ini sayang orang disayang Nabi ni kena kasih tentang hadirat baik, kemudiannya S yang kelima Tamu ada selawat Nabi, hadirin hadirat, syafaat Nabi, sayang Nabi, sayang orang tu sayang Nabi. Es yang kelima kita hadirin hadirat, kita sambung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Perjuangan Nabi ialah menegakkan agama Allah, meninggikan kalimah Allah. Es yang keenam ikut sunnah Nabi, sunnah Nabi diikut. semoga sunnah Nabi ini banyak ada ringkasnya ha? sunnah yang sunat ada yang kita nak buat ini namanya sunnah wajib apa sunnah wajib eh, ada bayang fardu lima waktu ha? haji pergi mekah apa lagi hadirin hadirat eh, puasa ulah ramadhan ini sunnah wajib termasuklah kita menegakkan undang-undang Allah itu sunnah wajib hadirin hadirat eh, cuma kata kita sudah lari daripada asas perjuangan asal dari pada sebuah era eh, asas untuk menegak negara Islam kepada negara berkebajikan. Apa negara Islam tak ada kebajikan? Allah ha. kita tukar nama, contoh, ada orang tak suka nama nama Makno, tukarlah nama Muhammad. Eh, ada Muhammad lah ini, Mama Omma lah. orang suka sudah <laughs> Sama lah. Orang tak suka nama tu contoh. Eh. Ha, tukar nama lain sudah Allah tapi tetap orang tu juga, cakap macam tu juga kan? Allah hadirin hadirat pada zaman darah macam Allah, kita tukar nama je eh, betul kita jangan terpengaruh ni, masalah-masalah ni yang pelik ni, dah dekat-dekat ni pula ada eh, macam-macam, timbul parasit lah parasit kan dah tak bunyi dah sebab dia tanya, pakai pakai bahasa sama-sama dia, kata pakai bahasa parasit ni sebenarnya sejenis tumbuhan yang dia terbang hinggap di dahan pokok, kemudian dia makan dahan itu malah dah hancur mati akhirnya parasit paraset pun mati juga. Oh tak boleh pakai ni kata ni. Tak betul ni. Pokok <tuh, tuh, tuh, tuh>, parasit tu dia tak kekal lama dah. Pokok tu mati dia mati juga. Bukan dia naik kuasa dah. Ha oh, tak dipakai. Hari ni pakai kemuncuk pula. Ha kemuncuk. Oh, ha Kita dikatakan kemuncuk dalam perjuangan. Tak mengapa kita akan menjadi kemuncuk kita akan menjadi kemuncup semakin hari Kita akan semakin membesar Dan terus membesar Sehingga kita akan menumbuhkan dahan-dahan Dan ranting-ranting Sehingga kita akan Bila pula kemuncup ada ranting ni <laughs> Dia tertukar kemuncup dengan Bunga-bunga bunga semalu Bunga semalu boleh ada ranting tu Besar-besar tau ha, Tapi semalu ni pun Bila sentuh Dia tutup Itu eh? ha, tak pakai juga semalu ha, Tapi kemuncup ni tuan-tuan Dia kata akan jadi ganting dia akan bersambil masa pula kemuncuk ni membesar dia. Kemuncuk ni kalau dia besar pun boleh berjari pun tak boleh. Tak tahulah kalau kampung tuan-tuan. Saya buat kampung saya tahu lah <laughs> Kemuncuk. Tak? tak tahu lepastu tuk istilah apa pula lepas ni. Pening juga dah kawan ni kata ha Rupanya akan PhD ni pandai juga rupanya kurang juga kata. <laughs> Hadirin hadirat para jemaah dirahmat Allah tullah susah tonton, kalau berjuang seorang-seorang tak ada kawan ni susah menanya. Ya? Allah hadirin hadirat, betul lah, Nabi kata dia kambing ni jangan lepas daripada jama'ah, kanak? Ya inilah sasaran serigala, serigala ni ni hadirin barjamanda rahmat saya nasihatkan tentang bukan apa ni ha, sayangkan tuan-tuan, ni -tuan, kanak? Ya ha, hadirin hadrat ha, kalau itu kalau sayangkan lagi ni hadirin hadrat sayangkan ya nu, yang banyak buat maksiat bukan yang ini yang sana tu serang yang sana tu, habis-habisan ya ni dah ini dia keluar, asyik kita jadi hantam hari-hari, kanak? -hari, ya ku pun tak paham <laughs> hadirin para jemaah yang dirahmati taala sekalian ha. itu ya dak jadi kesimpulannya para jemaah yang dirahmati atau sayanglah orang yang nabi sayang sambung perjuangan nabi ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi akhirnya sayang orang yang sayang nabi nih hadirin hadirat nabi sallallahu alaihi wasallam dak didik sahabat-sahabat timbul seperti sana Abu Bakar As-Siddiq timbul sana Umar al khatab Timul orang seperti Sena Osman bin Affan, Sena Ali bin Abi Thalib dengan cara dan gaya pemerintahan mereka masing-masing, tetapi mereka ini semuanya disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang empat ini hadarin makadirat pembaharuan yang mereka buat, tindakan yang mereka buat, ha? semuanya dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah, ha? sunnah. Antaranya pembaharuan yang dibuat oleh siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Eh, dat, melantik governor. Governor. Ha? Sayyidina Umar, eh, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Bakar, lantik governor, governor. Itu Nabi sendiri pun, hadir dan hadrat Buat juga ada eh, beberapa tempat saja. Kemudian diluaskan lagi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ambil duit kerajaan. Bagi, nak eh, makan gaji kerajaan. Ini berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini sunnah. Nah, eh. Sunnah. Ada nah, yang anggap sunnah juga. Nah. Eh, bagi juga pengumpulan Al-Quran yang tak berlaku zaman Rasulullah Walaupun Sayyidina Abakar mula-mulanya keberatan juga pun Quran. Saya nak pun Al-Quran Sayyidina Ammar, masa itu perang Yamamah Perang Yamamah berlaku zaman Sayyidina Abakar memandangi orang murtad 70 orang Hafiz, Hufaz, Syahid Rupa-rupanya Hafiz zaman hari itu bukan duduk masjid surau Jadi imam ya eh? Hafiz zaman tu lagi kuat berjuang ya eh? Ha, saya sebut ni sebab hari ni wujud gerakan-gerakan kita zaman hari ni ha, tak? Kita tak terlibat dengan pilihan raya Menguturkan hati ha? Mereka duduk berkasidah, Burdah Syair ha, Tak, tak jawaban dah Walaupun macam kita juga ada ha, Sereban atas bahu juga Ikut sunnah juga ha? Pakai sereban tu ha, Ni tuan-tuan cari dah kat mana Ada ni Sampai orang kita yang ikut-ikut pun dah tak mau dah Dulu kami semangat kuat Hari ni dah tak ikut ha, tak? Pasal sibuk nak bersih hati dia sebenarnya Saya tengok adat Kalau kita mengaji Kita min abidin Tanda belajar adat Sirajul talibin ke. Dia rupanya ulama tasawuf ni Lagi bersih hati Lagi tak boleh tengok Benda najis eh? Benda kotor ha? Kalau dia nampak Satu kemungkaran Macam dia tengok Ada Ada Ada kedai judi Dia takkan sanggup lalu Depan kedai pun tak sanggup lalu Dia akan ikut Walaupun jalan yang jauh lebih rela Sebab Hati dia bersih Dia tak mau mahu wedak. Hatinya Terguris Dengan Noda Maknanya, dia tak, uh, dia benci tengok mengkar. Orang macam inilah yang duduk soft depan berjuang. Seperti Sena Abakar dan Sena Amar tau. Maksud saya, pelik betul orang tasawuf hari ni tak? Makin kuat tasawuf, makin tak mau tak mau join ni tak? Biar kemengkaran berlaku. Ini tasawuf macam mana ni? Patutnya dia duduk soft depan dulu, tanding dulu tak? Nak hapuskan kemengkaran. Haa, ni. Ini salah faham yang berlaku hari ni. Rupanya tak? Dia takut hati dia kotor. Kalau hati dah bersih, awak lawanlah dulu dak. Lagi bersih hati awak. Ini dia biarkan kemungkaran, lagi kotorlah hati. Hadirin hadirat, hati saya sebut ni, mak hari banyak juga ustaz-ustaz kita ni macam tu juga. Ha, ustaz-ustaz okey dah, Rumah bawah ni. Itu lagi kuat takbir, kuat takbir tak. dah ikut genggeng -geng ni. Hadirin hadirat, dah tak mau dah pelayar menguturkan hati. Ha, tadi disebut tahrir. Ani ha, kan satu-satu kalau ni kan ko 12 berhenti. <laughs> hati-hati ini banyak sangat hari ini pada zaman darah mati Allah kekeliruan masyarakat kita ha, jadi saya nak bakar saya nak amar ini mereka lah reform jadi zaman saya nak bakar ini berlaku hadirin hadirat peperangan yang memah 70 sya'at hafiz syahid upanya orang yang hati bersih orang yang dipanggil memikul Quran inilah orang duduk soh depan zaman-zaman sahabat dulu dah. hadirin hadirat jadi saya nak amar cadang kita kena himpun Quran Tulis Quran. Saya nak bakar kata tak boleh. Ini bida'ah. Kata saya nak ambar Al-Khattab. Ha, kalau tak dihimpunkan nanti orang-orang lepas kita semua tak boleh baca Quran. Bila dengar begitu hadirin hadirat. Akhirnya saya nak bakar setuju. Berlakulah ha, pengumpulan Quran. Hadirin hadirat ini bida'ah ni. Tapi ini namanya bida'ah yang wajib kata para ulama. Kalau tak buat begitu kita pun tak kena baca Quran. Eh. Masa tu pun Quran, tak ada baris, tak ada baris Akhirnya orang baca salah Baris ni berlaku di zaman pemerintahan Sainal Ali Zaman Sainal Ali tu, Sainal Ali suruh Al-Aswad, Abu'l-Aswad, Al-Duali Unhu Bila tengok orang baca salah, ada sampai baca baris salah Akhirnya Inna ha, Allah habariun minal Inna Allah habariun minal Minal apa minal, uh, minal, minal, minal, minal, minal, minal, minal, minal musyrikin wa rasuluh Haa, jadi mereka salah baca Wadah Ayat itu bukan bertukar makna dak Allah taala berlepas Allah takkan tolong orang musyrikin dan rasulnya pun tak tolong musyrikin bila baca bagi salah dia bertukar makna Allah takkan tolong orang musyrikin dan rasulnya pun tak ditolong Allah ha, salah baca tu ha, jadi san ali kata tak boleh ni buat baris ha, buat hukum nahwu timbul hukum nahwu ada baris, -baris. ha dak itu dipanggil sunnah nabi tu sebab dibawa oleh sahabat-sahabat nabi hadirin hadrat nak tahu lanjut lagi perubahan itulah sahabat saya di belakang tu <tuh> ha, hajusin kita bawa inilah ini bukan saya nak niaga hadirin hadirat nak kongsi maklumat tentang pembaharuan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi saya ha, nak bakar saya nak Omar saya Osman saya Ali haa bagaimana ada lata belakang kehidupan mereka pelantikan mereka menjadi khalifah Rasulullah berapa ramai anak cucu mereka hadirin hadirat termasuklah pembaharuan pembaharuan yang dilakukan oleh mereka Hadirin para jamaah dirahmati Allah taala sekalian, uh, mudah-mudahan uh, kita dapat berkongsi maklumat erat. Ya, Cuma orang kata mahal tapi maklumat ni kalau tuan-tuan nak himpun macam ni, bang kali ha, harga dia RM30. Ini pertama kualiti ya. Yang keduanya ini dipanggil uh, harta intelek. Benda ni sukar untuk kita perolehi di pasaran terbuka hadirin hadirat kerana benda ni kita tak mau ada cetak rompak. Kemudian, hasil harta intelek ini sangat berharga. Kerana dengan kerajinan pengarang kitab ini, eh, dia boleh imponkan begini. Kalau kita nak baca ini, bangkali 30 tahun belum tentu boleh dapat maklumat-maklumat eh, itu. Ha, baca pula. Baca satu hal. Nak mengingat, satu hal. Ha, tapi, dia ringkahkan semua. Jadi, summary. Letak belakang biodata sahabat-sahabat Nabi kita yang dikasih. Yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT melilit sanoru sulallahu alaihi wasallam ini. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan, -tuan. pada malam yang mulia ini mohon maaf maaf mengambil masa tuan, -tuan lebih 1 jam ini. Semoga kita bertemu. Ya 1 jam ini pada, ni padanlah tak 4 bulan 5 bulan sekali jumpa kan. Nah <gulah> silakan. Iya. Iya. Hmm? Okay, orang yang syirik, adakah amal ibadatnya diterima Allah Taala? Jawapannya Inna Allah la yagfiru ayyu shakabih wa yagfiru maduna dalikalimayysha. Sungguhnya Allah Taala takkan ampunkan orang yang syirik, tapi Allah boleh ampunkan benda-benda lain. Atau orang syirik ni dosa yang paling jenayah, paling besar nombor satu. Jadi segala amal ibadahnya, Hadarina hadarat terbatas, dia panggil terhapus. Baik, macam mana kalau dia taubat? Jadi masa dia, dia begini tak? Dua orang syirik, kemudian dia masuk Islam. Masa dia syirik itu, dia tak perlu kodok segala amal ibadat dia. Ha, kerana dia dianggap baulahi, lahir, bau puan dia panggil sedara. Ada orang Islam yang syirik, kemudian dia bertaubat ha, daripada syirik dia tu. Ha? Diwajibkan dia Kodok balik benda yang ditinggal-tinggal Masa syirik itu. Ha, jadi syirik ni dah sebesar Yang sangat besar jenayah nombor satu Batu kita hati hati Jangan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alam. Ya ha, Soalan lain tak ada Ditutup sekian saja <laughs> Sekarang tu Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa wa baraka wa salam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahummanfa'na wa wa'allimna bima yanfa'una Wa zidana ilman nafi'a ya arhamarrahmin Allahumma ya Allah Berilah manfaat di ilmu yang kau ajarkan kepada kami Dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat Allahumma fakihna fi al-Din, w'alimna ta'wil. Wassallallahu ala sallina Muhammad, wa ala alihi wa sahabih, wa barakah wa sallam. Walhamdulillah, Rabbil alamin, fataqabbil Allahu minkom. Subhanak Allahumma bihamdika, shahadu ala illahi anta astaghfirka wa